Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 18 Atunci înțelese totul. Cererea către Napoleon păstrată de Vilfor devenise în timpul celei de-a doua restaurații o armă înfricoșătoare în mâinile procurorului regal. El nu se miră deci când, răsfoind mai departe registrul, dădu peste nota aceasta pusă în acolada alături de numele său. Edmond Dantes Bonapartist înverșunat a luat parte activă la înapoierea din insula Elba. A fi ținut în cea mai mare taină și sub cea mai aspră supraveghere. De desubtul acestor rânduri, o altă mână scrisese. Văzut nota de mai sus, nimic de făcut. Numai că, punând alături scrisul din acoladă cu certificarea făcută în josul cererii lui Morel, el căpătă convingerea că nota din acolada era scrisă de aceeași mână care făcuse și certificarea, adică de mâna lui Wilford. Cât despre nota care însoțea acolada, englezul înțelese că ea trebuie să fi fost scrisă de vreun inspector care se interesase cât despre situația lui Dantes, dar pe care informațiile citate mai sus îl puseseră în neputință să dea urmare interesului arătat. După cum am spus, inspectorul, din discreție și ca să nu-l stânjenească pe elevul abatelui Faria în cercetările lui, se trăsese deoparte și citea drapelul alb. De aceea el nu văzu cum englezul împăturește și vâră în buzunar denunțul scris de Danglar sub umbrarul de la rezerv, denunț purtând ștampila poștei din Marsilia cu data de 27 februarie orele 6 seara. Dar trebuie spus că, chiar dacă l-ar fi văzut, inspectorul dădea prea puțină importanță denunțului și prea multă importanță celor 200.000 de franci, ca să se împotrivească la ceea ce făcea englezul, chiar dacă faptea acestuia ar fi fost cât se poate de incorrectă. Mulțumesc, spuse englezul, închizând cu zgomot registrul. Am tot ce-mi trebuie. Acum e rândul meu să-mi țin făgăduiala. Făceți-mi o simplă notă de transfer a poliței. Recunoașteți prin ea că ați primit suma și vă număr banii." Spunând acestea, îi făcu loc la birou domnului de bovie care se așeză fără multe mofturi și se grăbi să scrie transferul cerut în timp ce englezul număra bancnotele pe marginea biroului. Capitolul 29. Casa Morel dacă cineva care ar fi cunoscut interiorul casei Morel ar fi părăsit Marsilia cu câțiva ani mai înainte și s-ar fi reîntors în epoca despre care vorbim, ar fi găsit aici o mare schimbare. În locul aerului de viață, de bunăstare și de fericire care se revarsă, ca să zicem așa, dintr-o casă plină de belșug, în locul chipurilor voioase vindu pe după perdelele de la ferestre, în locul funcționarilor grăbiți să străbată coridoarele cu pana aprinsă după ureche, în locul curții pline de baloturi, răsunând de strigătele și de râsetele hamalilor, ar fi întâlnit de la primul pas o priveliște tristă și moartă. În coridoarele pustii și în curtea goală nu mai rămăseseră decât doi dintre numeroșii funcționari care umpluseră altă dată birourile. Unul dintre ei era tânăr de 23 sau 24 de ani și se numea Emanuel Reimon. El se îndrăgostise de fica domnului Morel și rămăsese în casa acestuia cu toate străduințele părinților săi de a-l scoate de acolo. Celălalt era un slujbaș mărunt de la casierie, bătrân și chior, răspunzând la numele de Cocle, poreclă dată de tinerii ce umpluseră pe vremuri stupul acesta zumzuitor, Astăzi aproape nelocuit și care pe o reclă îi înlocuise atât de bine și pe deplin adevăratul nume, încât, după toate probabilitățile, omul nici nu s-ar mai fi întors măcar dacă s-ar fi auzit strigat pe numele scris în acte. Cocle rămăsese în slujba domnului Morel și se petrecuse o ciudată schimbare în situația lui. Se înălțase la gradul de casier și se coborâse totodată la rangul de servitor. Asta nu înseamnă însă că nu rămăsese același cocle, bun, răbdător, devotat, dar de neclintit în ceea ce privește aritmetica. Singurul lucru cu privire la care ar fi ținut piept întregii lumi, chiar și domnului Morel. Căci nu cunoștea altceva decât tabla lui Pitagora, pe care o știa ca pe apă, oricum ai fi întors-o și în orice încurcătură ai fi încercat sălvări. În mijlocul tristeții care năpădise casa Morel, Cocle era de altfel singurul care rămăsese nepăsător. Dar să nu ne înșelăm. Nepăsarea lui nu venea din vreo lipsă de afecțiune, ci, din potrivă, I se trăgea dintr-o convingere neclintită. Asemenea, șoarecilor despre care se spune că părăsesc încetul cu încetul corabia sândită de soartă să piară în valuri, Încât atunci când vasul pornește în larg Nu mai rămâne niciunul dintre ei pe bord Întreaga mulțime a funcționarilor și a slujbașilor Care trăiseră de pe urma casei armatorului goliseră încetul cu încetul biroul și magazia Cocle îi privise cum se depărtau toți Fără să-i dea măcar prin gând să vadă motivele plecării După cum am spus pentru Cocle totul se reducea la o chestiune de cifre și, de 20 de ani de când se găsea în casa Morel, el văzuse totdeauna făcându-se cu atâta regularitate plățile, încât nici nu i-ar fi trecut măcar prin minte că regularitatea aceasta ar putea să dispară și că plățile ar putea fi suspendate. După cum unui morar, care avea o moară alimentată de apele bogate ale unui râu, nu i-ar trece prin minte că râul, ar putea să nu mai curgă într-o bună zi Într-adevăr, până atunci nu se petrecuse nimic care să zdruncine cât decât convingerea lui Cocle La ultimul sfârșit de lună, plățile fusese făcute cu o punctualitate riguroasă Cocle descoperise o greșeală de 70 de centime făcută de domnul Morel în dauna sa Și în aceeași zi adusese cei 14 bănuți pe care îi găsise în plus. Domnul Morel îi luase cu un zâmbet melancolic pe buze și îi lăsase să cadă într-un sertar aproape gol, spunând, Bine, Cocle, ești perla casierilor!" Iar Cocle plecase cum nu se poate mai mulțumit. Căci o laudă din partea domnului Morel, această perlă a oamenilor cinstiți din Marsilia, îl măgulea pe Cocle mai mult decât o primă de 50 de taleri. Dar de la sfârșitul acesta de lună, atât de victorios dus la capăt, domnul Morel trecuse prin ceasuri cumplite. Ca să-i poată face față, el își strânsese toate resursele și, temându-se ca nu cumva fiind văzut că recurge la astfel de mijloace, să se răspundească în Marsilia zvonul despre strâmtoarea sa, Plecase el însuși la târgul din Băcăr să vândă câteva juvaieruri de ale soției și fiicei sale și o parte din argintărie. Datorită sacrificiului acestuia, totul se petrecuse și de data asta spre cea mai mare cinste a firmei Morel. Dar casa rămăsese cu desăvârșire goală. Creditul înspăimântat de zvonuri se retrăsese cu obișnuitul lui egoism. Iar ca să poată face față celor 100.000 de franci ce trebuiau plătiți domnului de bovie la 15 ale lunii în curs, cât și celor 100.000 de franci ce trebuiau plătiți la 15 ale lunii viitoare, lui Morel nu-i mai rămăsese altceva decât are reîntoarcerii faraonului, despre care un vas, ce ridicase ancora odată cu el și sosise la Marsilia, îi adusese vestea plecării. Dar vasul acela care venea ca și faraonul din Calcuta, sosise în port de 15 zile, iar de la faraon nu se mai primise nicio știre Iată deci cum stăteau lucrurile a doua zi după ce, terminând cu domnul de bovie, importantă afacere despre care am vorbit, trimisul casei Thomson French din Roma se prezentă la domnul Morel Trimisul fu primit de Emanuel pe Emanuel îl înspăimânta fiecare nou venit, căci fiecare echip nou anunța un nou creditor neliniștit, venind să-l cerceteze pe stăpânul casei. De aceea, ca să-i înlăture patronului neplăcerea acestei vizite, îl întrebă pe englez ce dorește. Dar englezul îi declară că n-avea nimic de vorbit cu domnul Emanuel și că voia să-i vorbească domnului Morel în persoană. Emanuel îl chemă oftând pe Cocle Cocle apăru și tânărul îi porunci să-l conducă pe străin la domnul Morel Cocle porni înainte, iar străinul îl urma. Pe scară se întâlniră cu o fată de vreo 16-17 ani, care îl privi cu neliniște pe străin Cocle nu băgă de seamă expresia aceasta a feței ei, care totuși nu putuse să-i scape străinului Domnul Morel e în cabinetul său, nu e așa, domnișoară, Julie? întrebă casierul Da, cel puțin așa cred, răspunse fata șovăind Vezi mai întâi, Cocle, și dacă tata e acolo, anunță-l pe domnul N-ar avea niciun rost să mă anunțe, domnișoară, răspunse englezul Domnul Morel nu-mi cunoaște numele Omul acesta nu are decât să-i spună că sunt reprezentantul firmei Thomson French din Roma, firmă cu care casa tatălui dumneavoastră are legături. Fata și continuă să coboare pe scară în timp ce Cocle și străinul porniră să urce mai departe. Ea pătrunse în biroul unde stătea Emanuel, iar Cocle, cu ajutorul unei chei pe care o avea și care îi anunța rarele intrări la patron, Deschise o ușă așezată în colțul coridorului celui de-al doilea etaj, îl pofti pe străin într-o anticameră, deschise o a doua ușă pe care o închise apoi și, după ce îl lăsă singur o clipă pe trimisul firmei Thomson French, se reîntoarse făcându-i semn că poate să intre. Englezul intră și îl găsi pe Morel stând dinaintea unei mese și pălind în fața înfricoșătoarelor coloane de cifre, din registrul unde erau scrise pierderile Dând cu ochii de străin, Morel închise registrul, se ridică și întinse un scaun Apoi când văzu că străinul se așezase, se așeză și el Acești 14 ani care trecuseră îl schimbaseră cu totul pe domnul Morel La începutul povestirii noastre el avusese 36 de ani, iar acum se apropia de 50 Părul îi albise Grijile îi brăzdease fruntea. Privirea lui, altădată sigură și hotărâtă, devenise vagă și șovăielnică, părând mereu că se teme să nu fie silit să se oprească asupra vreunei idei sau a vreunui om. Englezul îl privi cu un simțământ de curiozitate amestecat cu interes. Domnule," spuse Morel, căruia privirea aceasta părea că îi sporește tulburarea, ați vrut să-mi vorbiți, nu?" Da, domnule. Știți din partea cui vin, nu-i așa? Din partea firmei Thomson French, după câte mi-a spus casierul. V-a spus adevărul, domnule. Firma Thomson French avea de plătit în Franța în cursul lunii acesteia și a lunii viitoare trei sau patru sute de mii de franci și, cunoscând exactitatea dumneavoastră nedezmințită, a adunat toate polițele pe care le-a găsit semnate de dumneavoastră și m-a însărcinat pe măsură ce ele ajung la scadență să iau bani de la dumneavoastră și să-i folosesc pentru nevoile firmei noastre. Morel oftă din greu și își trecu palma peste fruntea acoperită de sudoare. Așadar, domnule, întrebă el, aveți polițe semnate de mine? Da, domnule, pentru o sumă destul de mare. Pentru ce sumă? – întrebă Morel cu o voce pe care încerca să o facă să pară sigură. – Mai întâi, spuse englezul scoțând un teanc de hârtii din buzunar, – iată un transfer de 200.000 de franci făcut firmei noastre de către domnul de Bovie, inspector al închisorilor. Recunoașteți datoria aceasta către domnul de Bovie? – Da, domnule. E un plasament pe care l-a făcut la mine acum 5 ani, cu o dobândă de 4,5% și pe care trebuie să o plătiți. Jumătate la 15 ale acestei luni, jumătate la 15 luna viitoare. Așa este. Iată apoi 32.500 de, de franci de plătit la sfârșitul lunii. Sunt polițe semnate de dumneavoastră? Și trecute nouă de către terțe persoane." Le recunosc," spuse Morel, care roșea de rușine, gândindu-se că pentru prima dată în viața sa poate că nu va putea să-și onoreze semnătura. asta e tot ce aveți?" Nu, domnule, mai am încă pentru sfârșitul lunii viitoare valorile acestea pe care ni le-au trecut casa Pascal și firma Wild Turner din Marsilia." Cam vreo cinzeci și de mii de franci. În total, 287.500 de, de franci. Cât sufera bietul morel în timp ce îi se spuneau toate acestea, ar fi cu neputință de arătat. 287.500 de mii de franci. Repetă el fără să-și dea seama. Da, domnule, răspunse englezul. N-am să vă ascund însă, continuă el după o clipă de tăcere, că recunoscând cinstea dumneavoastră nepătată până acum, am aflat totuși dezvonul stârnit în Marsilia, cum că dumneavoastră n-ați mai putea face față plăților. La ieșirea aceasta aproape brutală, Morel păli. Până acum, spuse el, și sunt mai mult de 24 de ani de când am primit firma din mâinile tatei, care o girase el însuși timp de 35 și cinci de ani? Până acum, domnule, nicio hârtie semnată Morel și fiul n-a fost adusă la noi fără să fie plătită." Da, știu asta," răspunse englezul. Dar spuneți-mi sincer, ca între oameni de onoare, acum veți mai plăti cu aceeași exactitate?" Morel trăsări și îl privi pe cel ce-i vorbea astfel cu mai multă încredere decât până atunci. La întrebări puse atât de deschis, spuse el, trebuie să dau un răspuns sincer. Da, domnule, voi plăti, dacă după cum nădăjduiesc, corabia mea se va reîntoarce cu bine, fiindcă reîntoarcerea îmi va aduce creditul pe care nenorocirile suferite una după alta mi l-au răpit. Dar dacă din nenorocire faraonul, acest ultim mijloc care mi-a mai rămas piere, Ochii bietului armator se umplură de lacrimi Atunci, întrebă englezul, dacă acest ultim mijloc care va mai rămas piere Atunci, continuă Morel, mi-e greu să o spun Dar sunt obișnuit cu nenorocirile, trebuie să mă obișnuiesc și cu rușinea Și cred că voi fi silit să suspend plățile N-aveți cumva prieteni care v-ar putea da o mână de ajutor? Morel zâmbi cu tristețe. În afaceri, domnule, știți foarte bine că nu există prieteni. Nu există decât parteneri de afaceri. E adevărat, șopti înglezul. Așadar, nu mai aveți nicio nădejde? Una singură. Ultima? Ultima. Și dacă vi se spulberă și ea? Atunci sunt pierdut, domnule, cu totul pierdut Când veneam la dumneavoastră, tocmai intra o corabie în port Știu, domnule, un tânăr care a rămas credincios nenorocului meu Își petrece mai tot timpul pe o terasă așezată deasupra casei Nădăjduind că va putea să fie cel din care să-mi aducă o veste bună De altfel, am aflat despre sosirea corabiei aceleia și nu era dumneavoastră? Nu, era Gironda, o corabie din Bordeaux. Se reîntoarce și ea din India, dar nu a mea. Poate că știe ceva despre faraon și vă aduce vești. Trebuie să vă spun, domnule, că mă tem aproape tot atât de mult să primesc vești despre nava mea, pe cât mă tem să rămân în nesiguranță. Cel puțin nesiguranța mai îmi lasă încă speranțe. Apoi Morel adăugă cu o voce înăbușită. Întârzierea aceasta nu este firească. Faraonul a plecat din Calcuta la 5 februarie. Trebuia să sosească aici de mai bine de o lună. Ce se aude? Întrebă englezul. Ce înseamnă zgomotul acesta? Doamne, doamne! Strigă Morel pălind. Ce s-o fi mai întâmplat? Într-adevăr. Se auzeau zgomote pe scară, se auzeau tropăituri și chiar un vaet îndurerat. Morel se ridică cu gând să deschidă ușa, dar puterile îl părăsiră și se prăbuși în fotoliu. Cei doi oameni rămaseră unul în fața celuilalt. Morel tremura din tot corpul, străinul îl privea cu o milă adâncă. Zgomotul încetase, dar s-ar fi spus că Morel aștepta ceva. Zgomotul avusese o cauză și trebuia să aibă și o urmare. Străinului se păru că au de pașuri când încetişor pe scară și căpașii, care erau ai mai multor persoane, se opresc în coridor. O cheie fu în brasca primei uși și se auzi ușa scârțâind în balamale. Numai doi oameni au cheia ușii acesteia, murmură Morel, Cocle și Julie. În același timp, se deschise cea de-a doua ușă și în pragul ei se ivi Julie, palidă și cu obrajii scăldați în lacrimi. Morel se ridică tremurând și se rezemă de brațul fotoliului, căci altfel n-ar fi putut să se țină pe picioare. Ar fi vrut să întrebe, dar nu mai avea glas. Tată, spuse Juli, împreunându-și mâinile, iartă-i copilei tale că ți-aduce o veste atât de rea. Morel păli de moarte. Julie se aruncă în brațele lui. Tată, tată, strigă ea, curaj! Așadar, și faraonul e pierdut? Întrebă Morel cu o voce sugrumată. Julie nu-i răspunse, dar îi făcu un semn afirmativ din cap, strângându-se la pieptul tatălui ei. Și echipajul? Întrebă Morel. A fost salvat! Răspunse Julie, salva de corabia bordeleză care a sosit în port. Morel își ridică mâinile spre cer cu o expresie de resemnare și de recunoștință sublimă. Îți mulțumesc, Doamne," spuse el. Cel puțin nu mă lovești decât pe mine." Oricât sânge rece ar fi avut englezul, o lacrimă îi umezi totuși ploapa. Intrați," spuse Morel. Intrați, fiindcă îmi închipui că trebuie să fiți cu toții la ușă." Într-adevăr, abia rostise cuvintele acestea că doamna Morel și intră, suspinând. După ea veni Emanuel. În fund, în anticameră, se vedeau chipurile aspre a șapte sau opt marinari pe jumătate goi. Văzându-i, englezul tre Făcu un pas înainte ca și cum ar fi vrut să-i întâmpine dar se stăpuni și se trase în colțul cel mai întunecat și mai depărtat al încăperii. Doamna Morel se așeză în fotoliu, luând în mâinile ei una din mâinile soțului, în timp ce Julie rămăsese sprijinită de pieptul tatălui său. Emanuel stătea în mijlocul camerei, părând că face legătura între grupul familiei Morel și marinarii care rămăseseră la ușă. Cum s-a întâmplat nenorocirea? Întrebă Morel Vino mai aproape Penelon și povestește Spuse Emanuel Un marinar bătrân ars de soarele ecuatorului înainte răsucind în mâini resturile unei pălării Bună ziua, domnule Morel Vorbi el ca și cum ar fi părăsit Marsilia abia din ajun Și s-ar fi înapoiat de la Ex sau de la Tulon Bună ziua, prietene îi răspunse armatorul, neputându-și stăpâni un zâmbet printre lacrimi. Dar unde e capitanul? Păi, capitanul domnule Morel a rămas bolnav la palma. Dar dacă vrea Dumnezeu, nu o să-i se întâmple nimic și o să-l vedeți peste câteva zile, venind la fel de sănătos ca dumneavoastră sau ca mine. Bine, acum vorbește, Penelon, spuse domnul Morel. Penelon își trecut dintr-o falcă între alta bucata de tutun pe care o mesteca, își puse mâna la gură, se întoarse, trânti un scuipat lung și negricios în anticameră, își trase un picior înainte și se legănă din șolduri. Pe atunci, domnule Morel, începu el, ne găseam așa, cam între capul Blanc și capul Boiador, împinși de un vânt zdravăn dinspre sud-sud-vest. După ce ne e în vreo opt zile liniștite Când, deodată, căpitanul Gomar se apropie de mine Eu trebuie să vă spun, eram la cârmă Căpitanul îmi zice Taică, Penelon, ce zici despre norii ăia care se ridică la orizont? Tocmai la ei mă uitam și eu atunci Ce să zic, capitane? Mi se pare că urcă ceva mai repede decât le-ar sta bine și că sunt mai negri decât se cuvine unor nori care n-ar avea gânduri rele. Așa cred și eu, spuse capitanul, și mă duc să iau toate măsurile. N-avem pânze îndeajuns pentru vântul care o să se strânească. Hola, hei! Puneți mâna și strângeți rândunica și trageți jos flocul triunghiular. Era și timpul. Nici n-au apucat oamenii să execute ordinul că vântul prinsese din urmă, iar corabia se pleca pe o parte. Bun, zice capitanul, tot avem prea multe pânze, pregătiți-vă să strângeți și pânza mare. Peste cinci minute, pânza mare era strânsă și înaintam numai cu mizena, cu hunierele și cu papagalii. I-ascultă Ia taică, Penelon, zice capitanul. Ce tot dai din cap? Păi, dacă aș fi în locul dumitale, eu aș schimba calea." Cred că ai dreptate, bătrâne," zice capitanul. O să fie un pic de vânt." Vezi să nu, căpitane, îi spun eu, cine s-ar gândi să cumpere ce vine de acolo doar pe prețul unui vânt? Ar câștiga ceva parale. Ori vine o furtună în toată regula, ori nu mă pricep eu nici cât negru sub unghie." Vezi că se vedea vântul stârnindu-se așa cum se stârnește praful la Montredon. Noroc avea de-a face cu unul care își știa rostul. Strângeți două din pânzele mici laterale, îndreptați săgețile spre vânt, jos pânza centrală, înfășurați totul pe vergi, strigă capitanul. Atâta nu era de ajuns pentru meleagurile acelea, spuse englezul. Eu aș fi luat patru din pânzele laterale și aș fi lăsat la o parte mizena. Vocea aceasta hotărâtă, sonoră și neașteptată îi făcu pe toți să tresară. Penelon își puse mâna streașină la ochi și se uită spre cel ce controla cu atâta siguranță manevrele capitanului său. Am făcut și mai mult decât atât, domnule, spuse bătrânul marinar cu un oarecare respect căci am proptit cârma în vânt ca să fugim dinaintea furtunii. Peste zece minute am strâns toate pânzele și pluteam acum cu catargele goale. Corabia era cam veche ca să riscați o astfel de manevră, spuse englezul. Chiar așa! Și asta ne-a venit de hac. Să tot fi trecut vreo 12 ore de când ne luptam cu diavolul, când s-a ivit o spărtură. Penelon! Zice capitanul. Cred că ne ducem la fund, bătrâne. lasă -mi mie cârma și coboară-te în cală." I-am lăsat lui cârma și m-am coborât. Apa se urcase de vreo trei picioare. Am venit pe punte strigând, La pompe, la pompe!" Degeaba însă era prea târziu. Ne-am început munca, dar ni se părea că, cu cât scoatem apa, cu atât ea pătrunde mai mult." Pe mea!" zic după vreo patru ore de muncă. Dacă-i să ne ducem la fund, hai să ne ducem, că doar nu murim decât odată." Așa le dai tu pildă celorlalți, taică pe nelon," zice capitanul. Atunci așteaptă și-ai să vezi." Și se duse să ia o pereche de pistoale din cabină. Primului care o pleca de la pompă, zice, Îi zbor creierii." Bine," glăsuie englezul. Nimic nu dă mai mult curaj decât chipzuiala, continuă marinarul, cu atât mai mult cu cât între timp zarea se mai limpezise, iar vântul se potolise. Dar nu-i mai puțin adevărat că apa urca mereu. Nu mult, e așa, cam cu vreo două degete poate pe ceas. Oricum însă urca. Două degete pe ceas, vă dați seama că nu pare mare lucru. Dar în douăsprezece ore asta înseamnă tocmai vreo douăzeci și patru de degete Și douăzeci și patru de degete înseamnă două picioare Două picioare și cu trei pe care le avusesem fac cinci Și când o corabie are cinci picioare de apă în pântece Atunci se poate spune despre ea că e bolnavă rău de hidropică Haide, zice capitanul, ajunge! Domnul Morel nu să aibă de ce dojeni. Am făcut tot ce am putut ca să salvăm corabia. Acum trebuie să încercăm să salvăm oamenii. Lașa lupă băieți cât se poate mai repede. Știți, domnule Morel, cât de mult țineam noi la faraon, continuă penelon. Dar oricât și ar iubi un marinar, corabia, tot mai mult ține la pielea lui. Așa că n-am așteptat să ni se mai spună încă o dată și, pe lângă asta, Vedeți, corabia se văicărea și părea că ne spune. Duceți-vă odată, hai, duceți-vă odată!" Și nu mințea deloc bietul faraon, fiindcă îl simțeam cum se cufundă de-a bine la sub picioarele noastre. Așa s-a făcut că peste o clipă șalupa se găsea în mare și că noi toți, opt, ne aflam în ea. Capitanul a coborât ultimul, adică nu, nu n-a coborât deloc, fiindcă nu voia să-și părăsească vasul. L-am luat eu un brațe și l-am zvârlit lângă ceilalți, apoi am sărit și eu. Era și timpul. De abia sărisem când puntea se crăpă cu un zgomot de ai fi spus că e o salvă trasă de tunurile unui vas de 48. Peste 10 minute se scufundă partea dinainte, apoi cea din apoi, și faraonul început să se învârtească de jur în prejur ca un câine care vrea să-și prindă coada. Apoi Noroc, băieți, brr și gata, nici urmă de faraon. Iar noi am rămas timp de trei zile nemâncați și nebăuți, așa că tocmai vorbeam să tragem la sorți ca să aflăm care i va hrăni pe ceilalți. Când am zărit-o pe gironda, noi am făcut semne, ea ne-a văzut, s-a îndreptat spre noi, ne-a trimis șalupa și ne-a cules. Iată cum s-a întâmplat, domnule Morel, pe cinstea mea, pe cinstea mea de marinar. Ei, voi ceilalți, n-a fost așa? Un murmur general de aprobare arătă că povestitorul nu se abătuse cu nimic de la adevărul fondului și de la pitorescul amănuntelor. Bine, prieteni, spuse Morel. Sunteți vrednici cu toții și știam dinainte că dacă mi se va întâmpla o nenorocire, nu va fi nimeni vinovat, în afară de soarta mea. A fost din voința lui Dumnezeu și nu dintr-o greșeală de a oamenilor. Să-i mulțumim domnului. Și acum ia spuneți, câte solde vă datorez." Ei, să nu mai vorbim despre asta, domnule Morel." Din potrivă, să vorbim," răspunse armatorul zâmbind cu tristețe. Atunci să știți că ne datorați solda pe trei luni," spuse Penelon. Cocle." Plătește câte 200 de franci fiecăruia dintre oamenii aceștia de treabă. În alte timpuri, dragi prieteni, aș fi adăugat. Dă-i fiecăruia câte o prima de 200 de franci. Dar timpurile sunt grele și puținii bani care mi-au mai rămas nu sunt ai mei. Iertați-mă, deci, și nu mă iubiți mai puțin din pricina asta. Penelon se strâmbă înduioșat, se întoarse spre tovară și săi, Schimbă câteva cuvinte cu ei, apoi spuse Dacă-i vorba de asta, domnule Morel Dacă-i vorba de asta Și trecându-și dintr-o falcă în alta bucata de tutun pe care o mesteca Zvârli în anticameră un al doilea scuipat Care se duse să-i țină tovărășie celuilalt Dacă-i vorba despre ce? Despre bani Ce-i cu banii? Ce să fie, domnule Morel? Băieții spun că pentru moment le-ar ajunge câte 50 de franci de om și că restul ar putea să-l mai aștepte. Vă mulțumesc, prieteni, vă mulțumesc, spuse Morel mișcat până în fundul inimii. Sunteți cu toții mărinimoși, dar luați banii, luați-i și dacă găsiți undeva de lucru nu vă dați înapoi, sunteți liberi. Aceste ultime cuvinte avură un efect uluitor asupra bravilor marinari. Ei se priviră buimăciți. Penelon, căruia îi se tăiase răsuflarea, era cât pe-a să-și înghită bucata de tutun. Din fericire însă, își duse la timp mâna la gâtleș. Cum, domnule Morel? spuse el cu glas sugrumat. Cum? Ne dați afară? Va să zic că nu sunteți mulțumiți de noi. Nu, copii, le răspunse armatorul. Nu, nu sunt nemulțumit de voi, din potrivă. Nu, nu vă dau afară, dar ce vreți? Dacă nu mai am corăbii, nu mai am nevoie nici de marinari. Cum nu mai aveți corăbii? Făcu Penelon. Ei bine, o să vă construiți altele și noi o să așteptăm. Slavă Domnului! Știm ce înseamnă să batem drumurile fără slujbă. Nu mai am bani să-mi fac alte corăbii, spuse armatorul cu un zâmbet trist. Și deci nu pot să vă primesc oferta oricât de binevoitoare ar fi ea. Păi, dacă n-aveți bani, nici nu trebuie să ne plătiți. O să facem și noi cum a făcut bietul faraon. O să plutim cu pânzele strânse și gata. Destul, destul, prietene, îl opri Morel, înăbușindu-se de emoție Vă rog, duceți-vă O să ne întâlnim din nou în alte timpuri mai bune Emanuel, du-te cu ei și vezi să se facă așa cum am spus eu Cel puțin nu ne luăm rămas bun pentru totdeauna, nu-i așa, domnule Morel? Întrebă Penelon Da, prieteni, așa nădăjduiesc Duceți-vă și îi făcu un semn lui Cocle, care pornie înainte. Marinarii plecare după casier, iar Emanuel îi urmă. Acum, spuse armatorul adresându-se soției și fiicei sale, lăsați-mă singur o clipă, am de vorbit cu domnul. Și el îi arătă din ochi pe reprezentantul firmei Thomson French, care rămăsese în picioare neclintit în colțul său, tot timpul cât ținuse scena aceasta, la care nu luase parte decât prin cele câteva cuvinte pe care le-am arătat. Cele două femei priviră spre străinul pe care lui taseră cu totul și se retraseră. Dar plecând, Julie îi aruncă omului acestuia o privire de rugăminte, căreia el îi răspunse printr-un zâmbet pe care un observator s-ar fi mirat să-l vadă înflorind pe chipul lui de gheață. Cei doi bărbați rămaseră singuri Acum, domnule, spuse Morel prăbușindu-se în fotoliu Ați văzut și ați auzit totul, așa că nu mai am ce să vă mai spun Am văzut că v-a lovit o nenorocire nouă, nedreaptă ca și celelalte, răspunse englezul Și asta mi-a întărit dorința de a vă fi cât mai binevoitor Domnule, făcu Morel da, da, continuă străinul. Eu sunt unul dintre principalii dumneavoastră creditori, nu-i așa? Dumneavoastră sunteți în orice caz acela care posedă polițele cu termenul cel mai scurt. Doriți o prelungire de termen ca să puteți plăti? O prelungire de termen mi-ar putea salva onoarea și deci și viața. De cât timp aveți nevoie? Mărăl șovăi. De două luni, spuse el Bine, aprobă străinul, vă dau un răgaz de trei luni Dar credeți că firma Thomson French... N-aveți nicio grijă, domnule Iau totul asupra mea Astăzi suntem în 5 iunie Da Atunci renoiți-mi toate polițele, punându-le data de 5 septembrie iar la 5 septembrie, la orele 11 dimineața, pendula tocmai arăta în clipa aceea exact 11 ore, voi veni la dumneavoastră. Am să vă aștept, domnule, spuse Morel, și sau vă voi plăti, sau voi fi mort la ora aceea. Ultimele cuvinte fură rostite atât de încet, încât străinul nu putu să le audă. Polițele fură reenoite, cele vechi fură rupte și bietul armator căpătă măcar răgazul de trei luni, în care timp să-și poată aduna ultimele resurse. Englezul primi mulțumirile cu sânge rece, caracteristic poporului său, și plecă de la Morel, care îl conduse până la ușă, bine l Pe scară, el o întâlni pe Julie. Fata se prefăcea că coboară, dar de fapt îl aștepta. Domnule, făcuia împreunând și mâinile. Domnișoară, spuse străinul, într-una din zile vei primi o scrisoare semnată, Simbad Marinarul. Să îndeplinești punct cu punct tot ce îți va spune scrisoarea, oricât de ciudată ți s-ar părea. Da, domnule, răspunse Juli. Îmi făgăduiești să faci în tocmai? Vă jur. Bine. Adio, domnișoară! Rămâi totdeauna o fată bună așa cum ești și nădăjduiesc că Dumnezeu te va răsplăti dându-ți-l pe Emanuel de soț. Julie scoase un strigăt ușor, se înroși ca o cireașă și se ținu de rampa scării ca să nu cadă. Străinul plecă făcându-i un semn de rămas bun. Ajuns în curte, el îl întâlni pe Penelon, care ținea în fiecare mână câte un fișic de 100 de franci și părea că nu se hotărăște să ia. Vino cu mine, prietene, îi spuse străinul. Vreau să ți vorbesc. Capitolul 30. 5 septembrie. Răgazul acordat de reprezentantul firmei Thomson French în clipa când domnul Morel se aștepta mai puțin decât oricând i se păru bietului armator că ar fi una din acele întoarcere ale norocului, care îi vestesc omului că ursita s-a săturat să se mai înverșuneze împotriva lui. În aceeași zi, el povesti cele întâmplate fiicei sale, soției și lui Emanuel, și un pic de nădejde, dacă nu chiar de liniște, reintră în familie. Din păcate însă, Morel n avea de-a face numai cu firma Thomson French, care îi arătase atâta bunăvoință. După cum spusese și el, în negoț ai parteneri, nu prieteni. Când se gândea mai adânc, nici nu putea să înțeleagă măcar purtarea mărinimoasă pe care o avusese firma Thomson French. Nu și-o putea explica decât prin judecata aceasta egoistă pe care și-ar fi putut o face firma. Mai bine să sprijinim un om care ne datorează aproape 30.0 de franci și să avem acești 300.000 de mii de franci peste trei luni, decât să-i grăbim ruina și să ne alegem doar cu 6 sau 8% din capital. Din nenorocire, fie datorită urii fie din orbire, toți partenerii lui Morel nu gândire la fel, ba chiar unii se gândire tocmai pe dos. Polițele semnate de Morel fură, deci, prezentate la casă cu exactitate și, datorită răgazului acordat de englez, ele fură plătite de Cocle pe loc. Cocle continuă, deci, să rămână în liniștea lui netulburată. Numai Morel se îngrozi la gândul că dacă ar fi trebuit să plătească lui Debovie pe ziua de 15, 50.000 de, de franci și pe ziua de 30, 32.500 de, de franci, în polițe pentru care, ca și pentru datoria inspectorului închisorilor, avea un termen ar fi fost pierdut încă din luna aceea Toți negustorii din Marsilia credeau că, în urma loviturilor succesive care îl copleșiseră, Morel nu va putea să reziste Rămaseră deci uimiți când văzură plățile de la sfârșitul lunii făcute cu exactitatea obișnuită. Și totuși Atâta nu era de ajuns ca să le reîntoarcă încrederea. Ei amânară cu toții pentru sfârșitul lunii viitoare falimentul nefericitului armator. Astfel se scurse o lună întreagă, în care timp Morel făcu sforțări uluitoare ca să-și strângă toate resursele cei mai rămăseseră. Pe vremuri, o poliță de-a lui, orice dată ar fi avut scrisă pe ea, era primită cu încredere, ba chiar cerută. Morel încercă să negocieze polițele pe 90 de zile și găsi toate băncile închise. Din fericire, armatorul mai avea de primit unele sume și le primi. Datorită încasărilor acestora, la sfârșitul lui Iulie el se mai găsi deci în măsură să facă fața angajamentelor. De altfel, reprezentantul firmei Thomson French nu mai fusese văzut prin Marsilia. A doua sau a treia zi după vizita făcută lui Morel, el dispăruse. Și cum n-a avusese alte legături în în afară de primar, de inspectorul închisorilor și de Morel, trecerea lui nu lăsase altă urmă decât amintirile diferite pe care acești oameni îi le păstraseră. Cât despre marinarii de pe faraon și ei păreau că își găsiseră vreun angajament fiindcă dispăruseră. Capitanul Gomar, revenindu-și din boala care l-o prise la palma, se reîntoarse. Capitanul șovăia să se înfățișeze dinaintea lui Morel, dar acesta aflând că a sosit, se duse să-l caute. Armatorul știa dinainte din povestirea lui Penelon cât de curajoasă fusese purtarea capitanului în timpul nenorocirii și el fu acela care încercă să-l consoleze. De asemenea, ai aduse și banii datorați pentru soldă, pe care capitanul Gomar n-ar fi îndrăznit să vină să-i ia.